Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 293. Cicavízi adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és nekem nagyon gyanúsi volt már Cicavízi adásunk, de ha igen, akkor 300-ba kb. amúgy is belefér, hogy időnként újrahasznosítsunk újra hasznosítsunk címeket. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és nekem is úgy rémlik, hogy volt Cicavízió című adásunk, de sajnos az a mai hír, ami a múlt hétről a kedvencem, az annyira adja ezt a címet, hogy annál jobban nem lehet, hiszen tévékről és cicák lakásáról van szó benne, úgyhogy muszáj volt, muszáj volt így ebbe az irányba menni. De ott még nem tartunk egyelőre, csak ott tartunk, hogy szerintem ilyenkor kötelező jelleggel meg kell kérdezni, hogy mi újság kell, hogy vagy otthon. Ó, köszönöm szépen, remekül. Most próbálom meg elérni a kedves ügyfeleknél. Egyébként nem volt cica vadásunk, rákerestem közben a blogban, tehát maximum melegedtük hogy legyen egy hosszabb, egymás után tartó, több napig tartó semmittevés. tevés időm. Ezt régen szabadságnak hívtuk, most azt hiszem alvásnak. <hül> de hogy tehát egy, amennyire szar volt igazából ez az elmúlt másfél hónap, annyira nem volt benne pihenés sem igazából. Szóval te azon ritka most emberek közé tartozol, akiknek pont, hogy rohadt sok a munkája mostanában. Nem rohadt sok, de hogy a... A vírussal kapcsolatos uh, szorongás, ivás, időhúzás, interneten való kattingatás, az megevette annyi időt, hogy közben a, a munkával együtt kiegészült egy ilyen 8-9 órás tevékenységgé. Uh -huh. Magyarul az ember próbál megküzdeni valahogy azzal, hogy beömlik minden minden információs a között uh, próbál rendet vágni. Már jutottam el odáig egyébként, hogy azt mondjam embereknek, hogy szerintem a sajtó az egyben azért, uh, kudarcot vallott, amikor olyan hírek jönnek le, amikor egy darab professzor valamit mond arról, hogy... Szóval, hogy a sajtó olyanokat mondta, hogy egy darab professzor valahol azt mondta, hogy lehető hogy koronavírus előjel, hogyha valakinek a lábán piros pöttyök jelennek meg. És hogy kontroll, nincsen vizsgálat, nincsen peer review, nincsen publikáció, nincsen. Ellenben a... mivel ezt megírta a professzor a Twitteren, vagy a Facebookon, vagy az akárhol, ezért ez szétterjed a világban. És innentől hogy mindenki, akinek piros pöttyök vannak a lábán, mert előző este belerúgott az ágylábába. Az ö, otthon várja csendesen a halálát, és írja word a végrendeletet. Igen, hát ilyenből számos-számos példa van mostanában. Én is azt látom, hogy, hogy az a fajta működési mód, ami egyébként a sajátja az online sajtónak, az kikényszeríti tulajdonképpen azt, hogy ugyanarról a néhány téma körül forogjon mindenki, meg a saját fontossága körül, és ö, ezen közben meg az érdekes dolgokkal ne foglalkozzon. Én meglepve tapasztalom, hogy nem olvastam még olyan cikket, vagy olyan. Igen, olyan cikket, olyan riportot, ahol az újságíró elment volna, vagy megkeresett volna kórházi osztályokat, megnézte volna, hogy mi a helyzet, hol mennyien vannak, mennyire nehéz most az egészségügyi személyzetnek. Tényleg mindenki iszonyatos kínok között dolgozik-e azon a 800 betegen, aki kórházban van szemben azzal a 30 ezerrel, akit meg hazakültek. Szóval ilyen, ilyen írások nem készülnek, de meg, jól meg sok minden más nem készül, ami egyébként adná magát, hogy készüljön. Miközben, nem tudom, mostanában, amin legjobban felszoktam húzni magam, hogy a mindennapos sajtótájékoztató val kapcsolatban megírják, hogy mely kérdésekre válaszolt az operatív törzs, majd utána felsorolják azokat a kérdéseket is, amit feltettek, de nem válaszolták meg őket. Ami ugye semmi másról azt nem szor, mint a saját fontosságok hangsúlyozásáról. Azt szerintem annyiban fontos, hogy, hogy a kedves olvasó ne tudja azt hinni, hogy itt senki nem kérdezett meg az operatív törzsről. De hát ezt, ezt, ezt minden nap ezzel jönni, az tényleg csak arról szól, ilyen, ilyen kis hiszti, hogy mit hiába kérdezünk minket, sose szólítanak fel, hiába jelentkezünk úgy, hogy kiessünk a padból. És értjük, ezt értjük egyébként szerintem évek óta. Egyébként nem mindenki, ez a meglepő, tehát hogy nekem vannak olyan ö, kedves hallgatók, itt fognak leiratkozni majd, vannak olyan úgynevezett SZDLS-es ismerőseim, akik ö, már évtizedek óta mondják, hogy Jobbra tolódik az index. Már nagyon jobbra tolódott az index. Ma sem kérdezték meg, hogy Orbán Viktor miért kezelteti magát Grácba, miután megverte a feleségét a koronavírus miatt. Hát, hogy lehet ezt csinálni? És hogy ezek az idióták, ismét vesztítünk hallgatókat, ezek az idióták, ezek minden ilyen uh, mikro jelenségre ugranak. Tehát ez egyfajta önvédelmi reakció is, uh, amúgy szarolvasni nyilván. Most nem tudom, hogy kikre gondoltál idióták alatt, akik minden ilyenre ugranak az SZDSZ-es lelkületű ismerőséidre? A nagyjából igen. Ja, értem, hát jó, igen, de na mindegy. Szóval nem is, nem is dolgunk itt ma feltétlenül szídni az embereket, akik hülyék, hiszen azok hülyék, természetesen. Mondjam, Ez egy egyfajta alapállás a podcastunknak, vagy hogy mondjam, krédója talán. Nem, mint, bocsánat, tök hiszek az emberekben, csak ö, vannak azok az emberek, akik megélnek a Facebook falamon, ők másfajta emberek, mint az összes többi nyilván. Mint akikben hiszel. <gül> Tehát vannak az ismerősök, vannak azok, akikben hiszel. <gül> Széles kaszavágással takarítom egyébként az összes létező fidemet. Akik nem hallanak rólam, mostantól kezdve vastok. Hát szóval jó, az ismerősökkel ez van, a nem ismerősökkel, illetve a sajtóval, meg az van, hogy kicsit gondolom, így a, az közönség igénye kiszolgálása miatt is, meg a legkönnyebb ellenállás irányába menve valóban az, az látszik, hogy nem olyan nagyon-nagyon-nagyon szuperül dolgozzák fel azt, ami most van. Nem nagyon sokrétűen, nem nagyon. át nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok egy kicsit elégedetlen, meg lehet, hogy, hogy a szar sem elég büdös. De valahogy nekem van egy ilyen érzésem, és egyébként arra is eljutottam, hogy egyre kevésbé olvasok híreket, nem azért, mert elegem van a, a vírusiradóból, meg nem azért, mert azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy tudom vagy nem tudom, hanem valahogy úgy érzem, hogy az a fajta újságírás, ami elém kerül, az nem igazán fedi le azt az információs igényt, ami bennem egyre inkább feszül. Van olyan kedves ügyfél nem mondunk neveket, hiszen a megjelhetésünk függettől az egész vagy az részben igen, akinek az elmúlt hetekben több ötletet picseltem, meg utána a szerkesztőm is jött többel, és a végén az összes visszapattant a főszerkesztőről, mert egyik sem volt elég szexi. Amiket én feldobáltam, akkor biztos vagyok, hogy olyan nézeteit villantja meg ennek a mostani... Hú. Mostantól így jelünk szituációnak, ami mondjuk nem az, hogy háromdíjumtóval lehet személyes védelmi eszközt csinálni, úgynevezett bugyogóból, vagy lefűző mi a lófaszból, hanem hogy ezen túlmutatva mi az, ami reális lehetőség, mi az, ami nem, mi az, ami ideiglenes megoldás, mi az, ami maradós, és, és jövőben is hasznos lesz. Ezek valahogy nem csúsztak. Hát. A, a szexiségi követelményt nem ütötték meg. Igen, valószínűleg azt gondolhatják a szerkesztők, hogy, hogy az emberek kizárólag uh, ilyen nagy, ilyen vaskos, bold, erős szövegeket akarnak most olvasni. És a legkevésbé sem elgondolkodó elemző cikkeket, de hát ez szerintem nem igaz. Érdemes lenne kipróbálni. És van egy-két médium, amely kipróbálja talán, vagy inkább kipróbálja. Mindegy, talán egy kicsit több szót is vesztegettünk erre annál, mint amennyit érdemel. Azt hiszem, igen, annál is inkább, hogy van egy fontos tudományos írünk, aminek van távolbaható következménye is, amit te találtál. Ó, igen, az előző adásunknak ugye karanténi adás volt a címe, ami a Martini koktélnak az a verziója, amit az ember egyedül otthon kever ki magának, hiszen karanténban van. És ahogy ennek próbáltam utána nézni, jutottam el a gizmodónak ahhoz a cikkihez, ben leírják azt a tudományos kísérletet, amikor is kipróbálták, hogy a felrázva, nem keverve féle James Bond megközelítés, ami ugye a Martini Ra vonatkozik? A Martini koktélre vonatkozik? Hogy is? Vodka martini vonatkozik. Ez a az. Martini-re? Nem, vodka Martini. Vodka Martini. Na mindegy, de ez most mindegy, mert nem erről szól. Kérdésem, hogy a felrázva vagy keverve ez jelente bármi különbséget, és igen, akkor micsodát. Ezt az állítást, vagy igen, ezt az állítást vizsgálta meg a Gizmodó nagyon tudományos módon, pontosan ugyanannyi vodkát, pontosan ugyanannyi jékkockával, ugyanolyan poharakba tettek a hőmérsékleten, az egyiket felrázták, 30 másodpercig a másikat keverték, aztán megmérték a két italnak a hőmérsékletét, a tömegét, ha jól emlékszem, és a harmadik pedig a, a hígítottsága volt, vagy hát a, a víz tartalma volt ezeknek, és arra a meglepő következtetésre jutottak, hogy a felrázott változat, az sokkal vizesebb, tehát sokkal kevésbé erős, gyengébb, és ízre is más egyébként, mint a kevert, úgyhogy ha valaki egy jó erős koktélt akar inni, akkor nem felrázva, hanem keverve kell fogyassza. És egyébként a, ebben egyetért a gizmodóval a bartenderek többsége, vagy bármixerek többsége akik ugyanígy azt mondják, hogy ha felrázod, akkor az a felvízezed a koktélt, ezért kell keverni. És én közben utána néztem annak, hogy a vodka martin és a martin tényleg teljesen más. Ö, magam részéről rá vagyok csodálkozva. A, ha valaki el akar ebben veszni, akkor a Wikipédiának a martini szócikkét, nagyon tudom ajánlani már a koktélét, nem a márkájét. Ebben még Mondómeri tábornokot is belekeverik a biztonság kedvéért. Tehát nem belerázzák, hanem keverik, hogy erősebb legyen. Montgomery sem szeretett uh, hátrányos szituációból támadni. Na no, így. Innen el. csak két kattintás elalamein. El Hú, most, na mindegy, ebbe bele se, bele se kezdjünk az ilyen katonás témákba, bár uh, a, végül is a következő hírünk is katonás téma egy kicsit. Pedig egész délután, a jó, hogy délutáni részében, amikor próbáltam dolgozni, és helyette a másik pont, utána a YouTube csatornákat néztem, Találtam egy nagyon jót, képzeld el. Egy brit csávó, finoman kopaszodva és viszont rendkívüli bajusztápolva beszél több dolog mellett tankokról. Rendkívüli módon szórakozott ül egy, egy igazi ex-ír katonával, akésznek később az amerikaiaknál volt tankos csávó, és ilyen módon látta irakot mondjuk látta irakot egy periszkópon keresztül, egy ebrams a számvezető ülésében és ülnek ők ketten egy csörcskiotangban, és vitatkoznak ö, apró fasságokról, mondjuk 40 percben. És ez pont azokat a napokat éljük, amikor ez a 40 perc, úgy belefér az embernek az idejébe szerintem. Ö, abban nem menjünk bele, hogy mennyit Késztem a leadandóval emiatt, mondjuk 38 percet. Ö, befogom linken az adásnaplóba, mert hogy ö, egy régi csatorna és emiatt nagyon sok tartalom van még rajta. Régi tankok, első világháború, amit szeretnétek. És viszonylag hmm. szórakoztatóan tud beszélni a csávó. Ráadásul nem, nem youtuber skillekkel rendelkezik, akik szép videókat tudnak csinálni, hanem ilyen tanáros egyetemi professzorossal. Tehát hogy a, volt egy videó, amit megnéztem ma, arról szólt, hogy, hogy egybe fém tárat használjunk el a puskához, vagy ezt a klip nevű dolgot, ami a tíz történt össze összetart, egy valami sín, amit eldobunk ott a csatatéren, aminek nem tudom, mi a magyar neve és egy 15 perces magyarázós videót, amiben ott egy puskával hadonászik közben, és újra tölt háromszor, négyszer megtártáskákat cserélget, egy slitből felvett. Van benne baki, de tudja magát úgy javítani közben, hogy ne legyen zavaró. Uh -huh. Hát basszus, ez ilyen jellődő szint. Amúgy az a kifejezés szerintem, amit keresel, az meglepő módon egy számodra ismerős kifejezés a rakasz. <hül> a rakasz az nem az a dolog, ami, amit nagyobb fajta lőszerek tárolására használunk? Hát de lehet Tehát ilyen, de lehet, de a lőszerrakasz az valami. Na mindegy. Jó. Egyébként akkor viszont idehozom, hogy te tudod-e, hogy, hogy mi az a rakácsolás, illetve rakásolás. Nem. Vannak kérlek szépen rakásolható székek. Ez azt a képzés, vagy tudásukat akarja. Oh hogy egymásra be, bele lehet őket ö, állítani, tehát hogy egy, egy fölülről bele lehet csúsztatni a felsőt az alsóba, és így egy egész rakásnyi széket lehet egymásra halmozni. Ezt a szakirodalom rakásolásként emlegeti. What's, azok a flare kerti tudják, azok. amit a, az ember, ha rászánt a pénzt, akkor 90 sévégben megvett, és azóta is működik. Ha nem szánta rá pénzt, akkor megvette a klónyát szintén a 90 évek végén, majd pedig popszegetse és is alumínium ö, lapkákkal javította, és csak a könnyebb vendégeket ülteti bele, mert egyébként szét fog az egész esni a, a búrspicsába, hát nem Pontosan. tudom másra mondani. Így van. Na de, itt van nekem ez a francia nyugdíjasom, amit úgy szeretek. Igazándiból ez egy teljesen érdektelen hír, biztos mindenki olvasta és mert szerintem mindenki megírta, de nekem el kellett rajta gondolkodnom. Maga a hír az annyi, hogy a francia védelmi minisztérium egyik beszállítójánál egy dolgozó nyugdíjba ment, és a nyugdíjba menős búcsúztató Bulián azt kapta ajándékba a kollégáitól, hogy egy Dassault Rafal vadászgép felvitte őt egy körre, de valahogy nem kérdezték meg az urat, hogy ezt ő szereti-e vagy sem, ő ezt nem szerette, és annyira bepánikolt, hogy rémletében belekapaszkodott a lába között található nagy színes fogantyúba és jól megrántotta azt, így módon meglepően váratlanul elhagyta Rafael típusú vadászgépet még a levegőben. Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta a dolgot, és a pilóta is le tudta tenni ezt a nagyon-nagyon drága és nagyon szép vadászgépet a földre. De ez, ez tényleg az a fajta hihetetlen, vicces, szürreális történet, amit nem hinnék el, hogy ilyen a világban történik, ha nem olvastam volna az Indexen. Nekem kérdésem van. Hogy van az, hogy amikor meghúzza a másodpilóta, vagy a hogy is mondjam, a rágúmi pókozott szerencsétlen esetünkben a katapult kart, gombot, akármit, akkor nem löví ki a pilótát is? Hát azt hiszem, hogy ez gépenként változó, meg nem is lehet, hogy nem gépenként, hanem országonként változó, hogy mi a szabvány. Az tény, hogy vannak olyan gépek, aminél igen, ezek együttműködnek, tehát az egyik, aki meghozta a döntést, az a másikat is kilövi. Szerintem egy oktatógépben, és ugyan nem néztem utána, de azt hittem, hogy ez a Rafal, ez egy oktató változat volt, Szóval ott el tudom képzelni, hogy, hogy ott külön működtetik, pusztán csak azért, hogy, hogy lehet, hogy mondjuk egyik irányba van a dolog. Tehát a, a pilóta ki tudja lőni a tanítványt, de a tanítvány nem tudja kilőni a pilótát. De valóban vannak olyan típusok, ahol egyszerre távozik a. Ja, tehát nem egészen egyszerre, mert akkor összeütköznének, de egymás után távozik a két pilóta. Erről a szembe, ami engem mindig lenyűgöz, amikor, amikor szembe jön valahol, hogy vannak helikopterek, amelyikből lehet katapultálni. Igen, de nem, nem olyan nagy Nem úgy néz ki, hogy a gyorsabb halál miatt gyorsan belölövik a légyőzébe a propellerbe, és felszereledik a pilótát, mert hát az drága lenne, hanem hogy lerobbantják először a teljes légcsavart, és utána kilövik a legénységet. Hát meg próbálkoztak lefelé katapultáló, meg oldalra katapultáló megoldásokkal. Igen, sok ilyen volt, vagy van. Azért a helikopterek többségéből nem lehet katapultálni. Nem utolsó sorban, egyébként azért, mert egy, mert egy döglődő helikopter, már mint egy olyan helikopteremnek leáll a motorja, az elvileg le tud szállni. Van ott ez az autorotáció nevű dolog, hogy a, hogy a, a forgó, már csak a légáramlattól forgó légcsavar, az tud annyi, már mint rotor, az tud annyi felhajtó erőt termelni, hogy ugyan, hát a szokásosnál kicsit gyorsabban, de az elviselhető határan le tudsz szállni a helikopter. Közben elképzelhetem a 0-0-es katapultülésre helikopternél, de nem sikerülünk ne <gül> Tehát amint, amint belelövi konkrétan a leszálló pálya betonjába, <gül> A, a cölöpként a pilóta a földbe, majd pedig letolják róla a repülőt, a, a gépet. Igen, a nulla-nullás katapultilés az ugye a katapultnak az a tulajdonsága, hogy nulla méter a nulla sebesség mellett is használható. Tehát magyarul elég magasra lövi a pilótát ahhoz, hogy azt visszafelé, illetve hogy a, a felső ponton nyithasson ernyőt, és e, még ez elég gyorsan kinyíljon ahhoz, hogy már egy csökkentett sebességgel essen vissza. Erről eszembe egyszer jártam egy, egy kedves Meti hallgatónak a budapesti stúdiójában, ha hallgatsz még minket, akkor szévasz, még meg vagyunk, Ö, aki designer volt, és amikor belépett, beléptem be a stúdióba, akkor ugye előre bocsátotta, hogy hát ő szereti a vasat, ezt úgy szokás jól tudni. Na most a szereti vasat az többek között abban nyilvánult meg, hogy a, a stúdió szolgáló lakásnak a közepén ott állt egy, azt hiszem, Starfighter katapultülés, és nem ez volt a legnagyobb darab vas a lakásban. Ó, pedig egy Starfighter. Már maga a gép is nagyon érdekes, szexi, hát meg a katapult ülésem Ez egy jó régi vadászgép az amerikai vadász, vagy sugárhajtása is korából. Igen, mint aztán eladtak a németeknek egy, egy durván átszerett típust, és ez az egyik olyan repülőgép, amihez kapcsolódnak német viccek. Mert hogy a, úgy emlékszem, hogy a Starfighter az nagy el elfogó volt, és ő meg közeli csapattámogatót szerettek volna venni. Igen. Ezt azt átkalibráltak, ami miatt nagyon szeretett orral beleállni a Földbe a végén. És van például az a német vicc, ezt erre egészen biztosan emlékszem, hogy hogyan szerez az ember egy starfighter vesz egy darab Földet és vár. <gül> Jó, és milyen jól hangozhat ez németül. Na de vissza egy pillanatra még ahhoz a Dassault rafal meg a, meg a nyugdíjba vonuló csához, én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, mert ugye nem csak az történt, hogy, a, hogy nem derült ki róla, hogy egy pánikoló, e, ő, hát nagyon nem őrült, hanem, hanem hogy nagyon nem való egy vadászgép fülkébe. de hogy sikerült úgy beültetni, hogy azt hiszem öt dolog volt, ami nem stimmelt rajta. Nem volt rászijazva a, a sisak, nem volt lehúzva a szemellenzője, nem volt rendesen bekötve, nem volt rajta rendesen bekötve, vagy meg, meg igazítva az antigén, a szóval, hogy így lényegében így mindenhol lógott rajta minden. Nem hátra a kezei, továbbá le volt merülve a pészmékerében az LMKB. <gül> Igen. És hogy, szóval, hogy azért ez nem olyan, olyan Hát, ha nem is franciás, de legalábbis erősíti azt a, azt a természetesen káros mm. előítéletet, hogy a franciák azért egy kicsit ilyen lazák, meg esetleg hánya vetik is olykor, hogy én tényleg mondám, fel tudtak vinni egy embert, egy, tudom én, 30 milliárd forintos eszközön a levegőbe úgy, hogy csak azt nem csekkolták, hogy fön tud-e maradni, meg azt, hogy rendesen föl van a szerelve. Tehát végül, ha ez Olaszországban történik, ha Libériában, tehát bár pedig bár ilyen Echtetroger országban, akkor hamarabb, de a franciáknak azért itt szép, tisztességes katonai múltjuk van, bármit is tartsonuló közvélekedés. Hát igen. Nem véletlenül lett ez hír. Igen, és de, tehát mindent meg tudok bocsátani, de hogy esetleg az eligazításon, mielőtt elindultak, azt az egyetlen egy információt azt nem mondták el ennek a drága embernek, hogy uram, mindent csinálhat, szabad hányni, de itt van ez a fogantyú, ezt kérem ne húzza meg. Semmiképpen. Igen, Jean-Pierre, Non. <há> hát szóval, ez tényleg, ez egy gyönyörű, gyönyörű történet, különösen úgy, hogy végül is senkinek nem lett nagy baja, bár gondolom a repülőgép javítása az nem, nem olcsó. Drága a pótalkatrész az ilyesmihez. Minden esetre a történet szép. Hát de csak találtak bontóból azért hátsóbb szervédőt. Hát lehet. Na, én viszont találtam neked uh, uh, úgynevezett hangfalat. Átküldtem egyébként barátunknak, Szultánnak is, aki mindjárt megkeresem, hogy mit írt, azt arra emlékszem, hogy udvarias gyerek volt, és nem emlékezett az anyámat hozzá. De, de, de, de. De Valahol most egy kis meghalt. Csultán egy hangmérnök és zenész. Igen, ez amit átküldtem neki, ez pedig olyan bluetooth hangfal, ami, amire rá lehet tekerni. Hát vagy a saját tartó eszközét, amely megtévesztésig hasonlít egy fél literes palackra, vagy egy ekte fél literes palackra, palackot, és azt mondja, hogy ezt fogja használni basszus csőként, és ettől majd majd combosabb basszusokat fog nyomni nekünk, és ettől mindenki bossz, boldogabb lesz. Igen, azt állítja, hogy 10 decibellel erősíti a basszus az, hogy a kis bluetooth hangszóró aljában van egy csavarmenet, ami pontosan illeszkedik a üdítős palackoknak a csavarmenetére. És ugye ez a, ez a cső, ez, ez majd... Erő, de egyébként ugye azért tudjuk, hogy ez egy létező jelenség, ez nem teljes átverés, ilyet, ilyet lehet csinálni, szoktak is csinálni mindenféle ennél is egyszerűbb dolgokból basszus ládát, hogy az olyan nagyon precíz lenne, vagy ilyen, szó, szóval, hogy mondjam, hogy az tényleg csodálatos minőségben erősíteni a angokat, azt nem annyira hiszem, de ez azt hiszem nem is elvárás valaminél, amit arra terveztek, hogy a játszótéren a fémrakétáról lógászkodva lehessen rajta hallgatni hip-hopot. Arra persze teljesen jó egy kokkulás üveget nem tartalmazó bluetooth eszköz is. Közepesen pont egy közepesen olyan... olcsó ozmó telefon Igen, igen, igen, igen. A, mi, min van nekem, te jó Isten, azt mondjam, Anker Sound valami. Igen. Aminek pont annyi basszusa van, hogy még nem esik le az opernek a műszerfaláról, de időnként vissza kell tolni a, a, a felé. Ja, nem de mind, azért nem sokat autóznék. Ez a popnak nevezett Norvég Design vagy Dan dizájn, azan Dan. Ez marha jól néz ki. Tök rá kívántam, hogy egy felesleges fasságokat vásárolni. No? De valahogy igen, tehát azt érzed, hogy, hogy de pont egy üveg. És ugye arról van szó, hogy nem, nem lehet benne italt vinni. Tehát T -t -t. az nem merül fel, hogy, hogy betöltsed alá a teát, amit magaddal szeretnél vinni. Az úgy teljes hülyeség lenne. Hanem amikor éppen nincs használatban vagy szállítod, akkor az üvegben kell tartani a hangszórót. Hát vagy van a másik lehetőség, hogy visz magaddal egy másfél Magnum úgynevezett magnumpalackos bort. Ez először megiszod belőle, utána a bal hátsó zsebedben talált üvegvágóval ö, levágod az üvegnek az alját, Ez eleve nem egy egyszerű dolog. Majd rátekered a hangfalat, és akkor onnantól kezdve basszus csőként funkcionál a, a magnumpalacnak az ajja. Azt hiszem, egyébként le se kell vágni az zaját. Nem, hát nem, igen. Állt, tehát a Magnum kis szóba szóval vagy akár valami más üdítő is. Erre valóban jó. Hát figyelj, ilyen kevés újítással, ilyen nagy hír, hírnevet szerezni, azt hiszem keveseknek sikerült, és tulajdonképpen ez ilyen PR mutatványnak is elég menő. Viszont akkor elmondom neked, hogy mire vágyok most, már a hülyeségek vásárlásáról van szó. Figyellek. Még ellenállok neki, de már tudom, hogy mi lesz ennek a vége, mondjuk öt hónapon belül. Ez pedig a... a pénzért kapható, legolcsóbb, de még képet rögzítő ö, akciókamera. Ó. Ami és miért szeretnél ilyet? Eleve egy marhasság, viszont a, a héten rácsúsztam, és akkor ez már rakasz előzetes is egyben, a Hot Wheels-es Point of View videókra. Mert a Hot Wheels annak idején csinált a GoPro-val együtt. A GoPro-nak az azóta beszüntetés sehol nem kapható, a jégkocka alakú Session ö, kameráihoz egy kis autót. Mert hogy ezt Belehetett. ne titkoljuk el, hogy a Hatfield az egy matchbox. Egy az a matchbox, igen, autó. És előbb pont be lehetett pattintani ezt a kocka alakú kamerát, ami fontos, hogy kocka nem téglatest, ami miatt lehetett egy olyan testet tervezni hozzá, aminek alacsonyan van a súlypontja, nem lóg ki oldalra, ö, tökéletes autó alakú dolog igazából. Kicsit bellóg a kocsinak az elejé, de aki nem szarja le. És aztán ehhez kapható pályákból meg lehetett építeni mindenféle, ami ez a kocsi végig tudott csúszni, a kamerának volt elég súlya, hogy leszorítsa, és ö, ilyen orsókat, meg nagy kanyarokat, meg a levegőben megtesz utat az autó, meg ugrat, meg mit lehetett csinálni, miközben a rajta levő kamera, minél elindította a pálya elején a az felvette azt, hogy mit látna a sofőr, ha lenne abban a kis autóban, ami egy tök jó cucc, nagyon szórakoztó videókat csinálnak ezzel meg persze 3-4 más emberek által tervezett másfajta kamera dollikkal is, és hogy ebben így van játék lehetőség. Minimál pénzből kapsz egy olyan, olyan dollit, amivel ha veszel egy nem tudom, 5 méter hot wheels pályát, ami kerül hasra csapva tudom, 5000 forintba, amivel elcsúszik a bármilyen autó, vagy, vagy veszel úgynevezett kábelvezetősint kb. 1000 forintért, ami szintén kb. ez a szélesség, és szintén nem egyben benne egy box akkor azzal a lakásban el tudsz gurítani egy kis autót, ami úgy megy, mint egy kamerakocsi, nulla befektetéssel vég tudsz videozni egy valamit. Tehát egy tök jó játéknak tűnik, ellenben sok pénzt nem raknék bele, GoPro-nyi pénzt nem raknék bele. Kocka nincsen, úgyhogy egyelőre csak nézelődök, hogy mi van, de hogy én érzem, hogy előbb-utóbb ezzel fogok majd szórakozni. Én egyébként azt gondolnám, hogy van kocka alakú kamera, természetesen kínai, de nézted a kedvenc kínai beszerzőhelyeinken is. Néztem, azért nincsen kocka kamera, mert az összes kiegészítő gyártó a GoPro alakra gyúr, mert ahhoz vannak kiegészítők. Hát az mikor szokt az És a GoPro a pedig téglatest alakú. Igen, igen, de hogy a... Tehát lehetne a kocka kamerához is gyártani kiegészítőket. Nem, nem tudom, ha nekem gyanús. Van a Polaroidnak egy kocka alakú cucca. Azt hiszem 30-40 környékén. De az elég nagy, nem? Polaroid Cube, háromfélszer x háromfeles méretű, tehát nem egy nagy dolog. Akkor nem nagy. De az kábbi az egyetlen. Uh -huh. A kocka helyett igazából a kis téglatest a, a kamerának az alap alakja. Hát nézd, ha ki akarod ezt a dolgot próbálni, nekem van egy GoPro alakú akciókamerám a közepesen közelmúltból, ami vesz föl teljes mértékben mozgó képet. Nem pontatán nem nem Hot Wheels pályára tervezett, vagy csak egy alvázra kéne akkor szerelni azt hiszem, hogy elég jelent legyen a súlypontja. Ö, azt mindenképpen néztem, hogy a végig az taknyolás lesz, tehát, hogy ö, akármilyen alvázra szereljük rá, az olcsmány módon, gyurmából fecskenyából és szalmából fog állni a végén. Uh -huh. ö, egyébként SJKAM nevű dolgot néztem, az azt hiszem, hogy 17-ért hozzávágják. Szerintem nekem is olyan. És... 16 megapixel, vagy olyan minnyis mit ígér. A tesztfelvételeken még csak rosszul sem néz ki, tehát biztos hazudnak valahol. Az nagyon sokat számíthat egyébként, hogy, hogy ezek a 10.000 forintos akciókamerák, ezekben nincsen semmiféle stabilizálás sem optikai, sem elektronikus, és nagyon-nagyon rászkódós felvételeket tudnak adott esetben készíteni, amit valamelyes természetesen lehet szoftveresen ellensúlyozni, de azért nem az igazi. Úgyhogy talán jobban járnál egy GoPro-val, és hát figyelj, az se több 120 ezernél. Igen, de hogy egy, nem, mégsem mindegy, hogy az ember 20 ezer forintot él bele egy, bele egy teljesen felesleges kísérletbe, vagy 120-at. Nem, ez igaz. 120-ért meg... már adnak szép dolgokat, azért már adnak egy Skodát. Vagy egy GoPro-t, ami milyen marha jó, és milyen hát, sok mindenre használható. Hát még Skoda. Na jó, hát figyelj. Kedves hallgatók, ha valakinek van egy felesleges kocka alakú GoPro sessionje, akkor vegye fel a kapcsolatot, keltel. Isten látja lelkem, akkor megveszem érte 640 forintért a, a kötelező GoPro kocsit. Ha hát vilsztel. <gül> Én azon problémáztam a múlt koriában, hogy vajon az akciókamerámból lehet-e csinálni webkamerát. Hiszen azt is a múlt beszéltük meg, hogy a Járvány egyik következményeképpen elfogytak a webkamerák a boltok polcairól, még a drágák is. A nagyon drágák nem folytak el, de ki akar az otthonoktatáshoz 300 ezer forintos üzleti webkamerát vásárolni? Remélem senki. És arra jutottam, hogy akciókamerában nem lehet webkamerát csinálni, meg egyébként én kompakt fényképezőgépekből sem, mert ez volt a következő ötletem, abból is van itthon egy-kettő, azokból se lehet, elsősorban azért, mert hogy ezeknek a, az érzékelő lapkája az túl tud melegedni egy idő után, azt nem arra találták ki, hogy órákon át folyamatosan rögzítsen, úgyhogy ez erre nem jó. Azonban, mint erre végül eljutottam, a, a mobiltelefonoknak a kameráját, amit ugye a hát lényegében skypolásra is optimalizálnak, azok tudják ezt, úgyhogy gondoltam, biztos van olyan app, ami ezt lehetővé teszi, és egészen kevés keresés után találtam ilyet, az a lényeg, hogy ugyanarra Wi-Fi csatlakozzan a telefonod, meg a laptopod, és már is egy jó minőségű akár 4K-s webkamerát csinál támogatnak, ami egyébként becsatlakozható a laptopos beszélgetésekbe, Kérdezhetnéd, hogy de minek? Egyrészt vannak olyan laptopok, amin nincsen webkamera. Vannak olyan régebbi laptopok, amin ugyan van, de majdnem olyan, mintha nem lenne. Meg még van egy eset, amikor te szeretnéd látni mondjuk viszonylag közelről a, a laptopnak a kijelzőjét, mert ott mutatnak neked valamit mondjuk. Ugyanakkor meg azt szeretnéd, hogy a kamera az nem onnan venne, nem olyan közelről venne, hanem más szögből, vagy máshonnan Nekünk például van ilyen, hogy rajzóra, mármint ilyen ra, szóval rajszakkör mondjuk, amikor a tanár szeretné látni azt, amit a gyerek rajzol, a gyerek meg szeretné látni a tanárt. És akkor ez azt jelenti, hogy más kameraállás kell. Na, és akkor ilyenkor remek jó az, hogy a telefonodból csinálja a webkamerát. És most, hogy ezt gondoltam, ezt ebben az adásban elmondom, hogy ezt kipróbáltam. Na, ma írt a The Verge erről egy cikket, hogy szerintük a DroidCam nevű ami sajnos csak Androidra van, de milyen jó. Hát én kipróbáltam azt is, nem mondom, hogy rossz, de én találtam egy annál sokkal jobbat, amit Irion-nak hívnak, és ami van iOS-ra is, meg android is, tud kapcsolódni Windows-hoz is, meg macos hez is, és teljesen használható módon működik. Úgyhogy egy dologra nem tudtam. De arra is rá tudtam venni, mert úgy emlékeztem, hogy egy dologra nem tudtam rávenni, és ez a Messenger videóhoz való kapcsolódás, de végül azt is sikerült megoldani. Úgyhogy ha nincsen webkamerád, nem is tudsz venni, akkor használj egy régi telefont. Azjuk nő önmagában tök érdekes hogy eltűntek egyrészt a webkamerák a piacról. Másrészt meg, hogy feljöttek ilyen helyettesítő termékek, hogy hát az így. IP-kamerát tulajdonképpen rá lehet dumálni bizonyos típusokat, hogy beszéljen a számítógéppel, meg van az az akciókamera, ami a gyártó tévedése miatt támogatja a webkamera módot, de azért nem úgy és nem annyira. És persze nem tudom én, fél évvel ezelőtt rögdünk azokon, akik web webkamerát vásároltak valamiért, ha nem voltak amúgy gyakorta videokonferenciázó emberek. Ugyanis persze ezt a videokonferenció magában megérdem a majd felülvizsgálatot, ha vége lesz ennek a parának, hogy mi az, amit ki lehet váltani három darab e mail és amihez nem kell egy meetinget szervezni, mert én még nem érzem azt, hogy emberek meetingben vagy videokonferenciák menekülnek, akik korábban mítinget hívtak össze azért, hogy ne tűnjön fel a hozzádott érték teljes hiánya, de már erősen cikkeznek arra, hogy ez létezik, ez a jelenség. Azért a meetingeknek olykor értelme is van, és nem mindig csak azért hívják őket össze, hogy elfedjenek vele valami, valami hiányosságot, bár értem, hogy így tűnhet olykor. Feldobnám a paréto hatékonyság jelenségét. Mi az a parétó hatékonyság? A paréto elv? A, a paréto hát elv, igen, hogy a meetingek 80%-án végződik el a munkának a 20%. A, a paréto elv egyébként a fordított Fordított uh, aránypárt szokta említeni valójában. Tehát a mítingek 20 végzik el a, a munka 80 Nem pont a, a mítingekre vonatkoztatva, hanem úgy általában parátai sok mindenre vonatkozik, hogy mondjuk a tudomány a társadalom 20%-a állítja elő a javak 80%-át, meg ilyesmiket szoktak mondani. De a fordított aránypárt. Ja ]ja vicces. Hogy? Tehát ez a, a társadalom 80%-a 20% az most önmagában. Nagyon nagy zárójelekbe tétetik. Most derül ki az, hogy azok az emberek, de egyébként eddig alul fizettünk, azok ö, amúgy fontos munkát végeznek, ellenben eltűrték, hogy alul fizessük őket. Igen, de ezután is az fo alul fogjuk őket fizetni, és kezd ezt továbbra is el fogják tűrni. Azt gyanítom. Hát, hogy elmennek a picsába nyugatra, és a következő vírus az úgy, úgy ér minket, hogy nem lesz egy darab és sem a kórházakban. Hát az a folyamat már elkezdődött mondjuk a tanárokra, ugyanez ugye kevésbé alkalmazható, vagy hát, a körzeti orvosokra. Nem véletlenül van, nem tudom én, 50 felett a tanárok nagy százaléka. Az igaz. Tehát mondanám ezt, mint hamarosan diplomás hagyó, hogy nem véletlenül nem vagyok ott, de miniszterelnök úrnak hála nem kell megcsinálnom az alapfokú beárs a felső angola mellé. Azt mondtad, hogy hamarosan diplomás. Igen. Ez mit jelent? Ez nem, nem értem. Az, hogy egyszer majd kiküldenek valami papírt nekem. Mert hogy most fogod megszerezni a diplomádat? Igen, igen, ez a nagyon vicces rendelkezés, amit bejelentettek pár hete, az azt jelenti, hogy az a diplomomért eddig nem tettem semmit, mert a második kötelező alapfokú nyelvvizsgálmat nem csináltam meg, illetve de a felét azt igen franciából, de aztán nem volt időm megcsinálni másikat, mert dolgoztam helyette. azt eltörölték. Ja, és akkor most kapva kaptál az alkalmon, és a eddig Kapott meglevő... Kapott kiküldik magától. Á, ah, hogy de neked eddig abszolutóriumod volt? Persze. Ja, értem. Megírtam a szakdolgozatomat, meg itt csináltam a aha, államvizsgát, megcsináltam egy felsőfokú nyelvvizsgát, és azt mondták, hogy Szedlák úr, de kell egy alafokú beás, nem tudja megcsinálni két hét alatt, mondtam, nincsen két hetem. <gül> Mindez történt mondjuk 20 éve? Á, fráncok a 15. Jó, értem. És ez 15 év után egyszer csak az állam magától ad neked egy diplomát. Nagyjából igen. A COVID-ra hivatkozva, hát ez nagyon érdekes. Édesem ez... rendkívül örül neki, én, hogy is mondjam, kacagva nevettem, amikor bejelentették, haverom, aki hasonló cipőben jár, csak a szakon, azóta egy céget vezet, felhívott azzal, hogy doktor úr poszgradulós képzés. Mondtam, a ja, én tartok neked, te az nekem. Hát, kert, én is engedd meg, hogy gratuláljak, ez csodálatos. A lónak a fazát, az egész semmit nem jelent. Nem jelent nagyon sok mindent, igen, de például, ha más nem édesanyád nyilván, ahogy mondottad is, nagyon örül, Ől végre rendkív, diplomás hogy lesz. Boldog lesz van. Ja. Már ennyit megér, meg egyébként azért ez mégiscsak egy valahol elvarratlan szál, amit így módon el van Egyel nagyon mélyen nem hiszek. Tehát, hogy amit tanultam, azt használom. Rendkívül sok mindent tanultam. Nem mindig azt, amit tanítottak egyébként. Szemléletmódot, nyelvfilozófiát, dolgokat a kultúráról. Az meg, hogy irodalomtanár legyek én valahol egy vidéki gimnáziumban, sosem volt igazából a paletten. Uh -huh. Hát jó. Értem. Mindenképp azért maradjunk a gratulációnál. Az jó. Semmilyen körülmények között nem? Majd egyszer kocintunk arra, hogy ennél viccesebb dolog már tényleg nem történhet. Hát figyelj, mert hát kiabáljuk ezt el így előre, sose lehet tudni, hogy milyen viccesebb dolgok történhetnek még. Én éppen mostanában tanultam meg, amit a hallgatók többsége nyilván tökéletesen tud, hogy ha neked van egy vállalkozásod, ami visszaigénli az áfát, akkor ezt az adóhatóság 75 nappal később fogja visszaküldeni, tehát pontosan két és fél hónapig ülnek rajta, nem tudom miért. Eddig azt gondoltam, hogy hát biztos azért, mert lassú ideig, sokáig tart a feldolgozás, vagy szóval valami, valami nagy technikai akadálya van, hogy ennél gyorsabban visszadják azt a pénzt, ami jár vissza. És aztán most egyebek mellett a kkv helyzetét könnyítendő hoztak egy döntést, hogy mostantól 30 nap lesz ez a 75 nap, sőt a megbízható adózóknak 20 nap. Ami hát szuper, ezek szerint akkor technikai probléma nem áll fenn, <gül> vissza lehet 20 nap alatt is küldeni, mégis csak arról lehet szó, hogy, a, hogy szereti, ha van az a sok pénz, és kamatoztathatja egy kicsit az állam. Kedves, most már úgy tűnik, hogy megmaradt, de azért a fizetési hajlandóságet még nem fel, nem horgasztó félnél, Ma megkérdeztem, hogy van az a tíz napja lejárt számla. És hogy én értem, hogy az előző számlámat fizette egy laza 30 nap késéssel, de hogy mi lenne, hogyha ezt esetleg ezt is. És utána nem hallunk egymásról, elbúcsúzzunk, elválunk egymástól, mint Máktól a levél, ahogy a költő írta. És erre visszakérdezett az között, hogy ilyen hamar. Tehát <gül> nyilván egy dolgot lett mondani az anyát, hogy van, de ezt az ember nem teszi fel, még akkor sem, hogyha a büdőségben még egyszer nem fogunk egymással dolgozni. De hogyha ezek így mennek? Úgyhogy megkerestem a kedvenc mondásomat közben, Jamie Zavinsky, egykori kóder, most pedig egy egészen menő San Francisco-i klubnak a menedzsere igazgatója tulajdonosa írta annak idején a backupokról, hogyha az egyik backup drive-od jelzi, hogy hibás, akkor az első dolog, amit meg kell csinálnod, másnap napig ezt a drive-ot, nem vársz hétvégéig, nem vársz arra, hogy időd legyen, nem vársz semmire, és itt van a kedvenc mondat, mert az univerzum maximális iróniára törekszik. Aha, igen, szép. Ez egy fontos mondat, mindenki véssel a szívének a sarkába, vagy. Hú, hogy is van ez a. Ez egy éjszakába. Van egy ilyen. Ugye az ez egy éjszak is egy olyan szóban továbbadott szöveg, amit. Ami vannak ilyen visszatérő panelek, pont azért, mert a mesélőnek kell időnként kapaszkodó. És az egyik ilyen az, hogyha a szemünk sarkába véshetnénk akkor igazán hasznos mondat lenne, vagy olyan hasonló. <hül> Ami egy tök jó gondolat. <hül> igen. Eddig tartott a lazulás, most azonban komoly vizekre vezünk. illetve hát kelt meg izgatottan figyelem, mert hogy az talán tegnapi hír volt, vagy de igen, talán tegnap, tegnap lett az, hogy elkezdték mínusz dollárért árulni az olajat. És én nekem nem volt időm arra, hogy tegnap megnézem ezt a hírt, aztán ma meg végképp nem volt időm, tehát csak a, a, a, a szalak címekkel szembesültem, mi szerint mínusz dollárért adják az olajat, és hogy ez mit jelent, fogodtam majd most megmondani, és én nagyon izgulok, mert végre megtudom. Én pedig összefoglalom majd egy darab többször sem bővített mondatba, amely szerint a, egyébként a VTI Crude nevű olaj típus az, ami mínuszba ment, ez egy olyan futures határidős ügylet, aminek az aktuális lejárta. Az auguszt, augusztus, április 21-én van. Uh -huh. Magyarul ma, amikor mi ezt a felveszük. És tegnap 20-án ez elkezdett zuhanni. Amit még tudni kell erről a VTK rúdról, hogy ez fizikai teljesítésű dolog, magyarul te a pénzt, ők pedig kihozzák az olajat. De te előbb, az... te régebben odaadtad a pénzt már, ugye? Tehát pont az a lényeg, hogy jó előre próbáltad megtippelni, hogy milyen lesz az ára a nyárs Igen, és most eladod ezt a pozíciódat, és valaki majd vesz olajat. Ellenben hmm. valóban nincsen kereslet a piacon, ha jól értem. Tehát most nem tudod eladni a korábban megszerzett pozícióidat, amit megvettél x dollárért, mert nagyon sokat csökkent az ára, konkrétan a ment, hiszen a kutya nem akar olajat venni fizikailag, hogy beletöltsen a tartályokba ott nála. ráadásul rá, rá, rá, lent a Texasban. Hanem mindenki a jövőre próbál fogadni, hogy majd ennyi lesz az olajár. Egyébként a, a jövőbeli árak azok annyira durván nem csökkentek. Valami igen, valami viszonylag sokat, de hogy ami, ami miatt szalakcímek vannak, ez az a VTK rúd mai lejárattal, ami persze jel, hogy nincsen kerestet az olajra, szar az olajpiac benne van az, hogy a az oroszok meg az OPEC nekiestek az usa ami ott és akkor, amikor elkezdték, még logikusnak tűnt, de most mindenki szív miatt, hiszen elkezdett bezolni durván az olajár. Minden esetre a ingyen adják az olaját, sőt, fizetnek, hogy tankoljál, az még mindig nem igaz. Na igen, ezt jó, hogy, jó, hogy tisztázzuk, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem ezért, nem ezért esik a, a benzin kutakon az olajár, vagy a benzinár, hanem azt gondolom azért, mert hogy egyébként is e, mély repülésben van a a világpiaci kőolajára, mert hogy alacsony a kereslet, mert kevesebbet járnak autóval, meg nem járnak a repülők, meg ilyesmi. Persze, ez az egyik ilyen következménye annak, hogy mi az, ami történik a világban. Ezek az ilyen pillengóhatás jellegű következmények tök érdekesek. És mindig mindenkinek azt mondom, hogy a, a Financial Times-nak az Alphaville nevű mindenkivel szembe menő, vagy legalábbis rendkívül kritikus blogját, regisztráció után ingyenes, érdemes olvasni, mert ők azok a gyerekek, akik beledobálják a csavarkulcsokat a fogaskerekek közé. Nem feltétlenül mindig van igazuk, de legalább, legalább a bevett bölcsességeket szembe próbálnak menni. És ott érdemes ezeket megnézni, hogy, hogy ők éppen mit mondanak az adott helyzetről. Az egy jó kapaszkodó. A másik meg, és ez a másik ilyen kedvenc a világban valami történik, és mi ennek a következménye sztorim, hogy azért becsülünk most rosszabb hatékonysággal időjárást, mert nem repülnek a repülők, amely repülők nem adnak le adatokat, amelyeket nem tudunk betáplálni most a modelleinkbe, ami miatt szarabban, tehát hülyeségebbet mond Aynér Szilárd a tévében a végén. Szegény megboldogult Aynér Szilárd már nem mond semmit a tévében. Oké. De értem, hogy mit akarsz mondani, és nagyon érdekes az, ami, amit mondasz, hogy ez egyáltalán nem tudtam, hogy a, hogy a kereskedelmi repülőjáratok szolgáltatnak adatokat a meteorológusoknak, pedig hát eléggé logikusnak tűnik. mostan összegyűjteni 10-20 a... ilyen sztorit vagy tényt, nem? Kéne ilyen cikket írni se... valakinek? Abszolút, ha ismernék újságítot, javasolnak neki. Igen. De ez a, a pillangó hatás pár hete keringett. Szerintem az előző adásban is hivatkoztam rá az a mém, hogy, hogy az a pillangó hatása valaki megössze egy denevért Wuhanban, és emiatt nincs élesztő kis kunhalason. <gül> az is ugyan itt egyébként hétfőn kihoztak nekem Tesco rendelést, és euh, kedves hallgatók, itt jön a a, a adásban, aki idáig velünk maradt, az kap valamit. A tesco úgy kell rendelni, az ember időnként felnézve van egy időpont, mert amikor vesznek fel egy futárt, akkor nyílnak meg időpontok. Tehát, egy hétfőn megnéztem, hogy nincsen egész hónapban, az nem azt jelenti, hogy kedden nem lesz. Ez egyébként nem maradt ki a múltkori adásból, de ettől még nagyon fontos elismételni. Abszolút lényeges. Mindenesetre én rendeltem egy csomó narancsot, meg banát, meg almát, meg ilyesmit, hogy babot tudok főzni a világ végéig, de azért az egy kis tülalmas. És bedobtam a kosárba a végén négy darab élesztőt is, hogy jó sajtos tejfölös lángos már azért megennék. Mindenki jött. De tényleg a dományos, a törlőkendő is kivételen így darabélesztő, ott még nem értük be magunkat. nem főzök lángost. A, emiatt sajnálok, bár én büszkén jelenthetem, hogy mi azon nagyon kevés magyarországi család egyike vagyunk, akik még nem sütöttek kenyeret. Mi Remélem most már nem sokáig leszünk ilyen elhajlók, és nálunk is megtörténik végre az első sütés. Csak én egy kicsit bátrabb lettem, és elkezdtem kiárni boltokba most már van FFP2-es maszkom, ami természetesen csak egy hamis biztonságtudatot ad, de azt ad, úgyhogy ezért azt gondoltam, hogy néha el tudok menni egy boltba, és akár tudok venni friss kenyeret is. Amúgy nem feltétlen. Van az a török származású amerikai újságírónő Zeynep Tüfekcsi, igen. aki sok mindenben nyilvánított már véleményt, és... Sokszor ő... emlegettük is őt itt, a Metéeteorban. Igen, igen, igen, te kevésbé jobban, és most a vírussal ment rá, mert ő eredetileg azzal, eredetileg ilyen egészségügyi hírekkel foglalkozott uh -huh. évekkel ezelőtt, amíg nem jött a demokráciás vonal. És én most nem vagyok, gyűjti azokat a tanulmányokat, ami a, a légkörű terjedésről szólnak a vírussal kapcsolatban. És azt mondja, hogy a, az ilyen levegős terjedés az lényegesen sokkal fontosabb jelentőségű, mint amit most tulajdonképpen neki. Tehát, hogy igen, mindenki most rendesen kezed, de hogy a a kilincsek bősz fertőtlenítése helyett, hogyha mindenki felverni a maszkot, az többet jelentene. Ö, nyilván ez is olyan, mint az összes többi vírussal kapcsolatos dolog, hogy meg kell nézni, milyen tanulmányra hivatkozik, és, milyen, és, és hányán review voltak, és hogyan vizsgálták felül. Ellenból, hogy pont az, aki meg szokta adni hozzá a pdf-eknek a linkjét is, hogy az ember után nézhessen. Hát ugye együtt olvastuk annak a Magyar Belgyógyász természetgyógyásznak a cikkét, ami Teljesen sok pdf linket tartalmazva állította azt, hogy ez az egész járvány csak egy hiszti, és csak azok halnak meg, akik amúgy is öregek és meghaltak volna. Igen, ő az ott a várában várja a vírus végét. Hát ha az nem is, de aztán hír lett belőle az indexen, mi szerint a Magyar Orvosi Kamara etikai vizsgálatot indított ellene, mert hülyes beszél, Na jó, ezt csak arra mondom, hogy attól még, mert vannak pdf linkek, ma már azt sem mond igazán sokat, bár ez valamit segít a, a dolgon, de tény és való, hogy, hogy a maszkviselés lehet, hogy nem hülyeség. Abból is látszik, hogy milyen jól döntött pártunk is kormányunk, aki a mai nappak kötelezővé tette az üzletekben a maszkviselést. Az nem karigeri volt, hogy pártunk is kormányunk is ezt mondta? Na látod, ezt nem tudom, én csak azt olvastam, hogy nem tudom, mikortól kötelező lesz az üzletekben a maszk, és akkor gondoltam, hogy ez az egész országra, igaz? De ha nem így van, akkor... Dum-dum-dum, ez a Karácsony Gergely mondta azt a kereskedelmi mértségű üzletekben, illetemiszerboltokon, piacokon és taxikon lesz kötelező maszkot vagy arcot eltakaró kendőt, illetve sálat viselni. Szóval ez akkor csak Budapestre, igaz? Jelentette be a Facebookon. Értem. Jó. À, akkor ő döntött jól, akkor, akkor is pártunk és kormányunk csak egyel kevés, kevésbé cinikusan mondom ezt. Értem. Szóval, hogy akkor ez logikusnak tűnik egyfelől, másfelől akkor én elkezdhetek rettegni, amennyiben tegnap felhívott egy hang, hogy én vagyok-e az az ember, aki két hónap ezelőtt azt mondtam, hogy elromlott a riasztó és meg kéne valamikor a közeljövőben javítani. Mondtam, hogy én vagyok, miért kérdezi? Hát, mert most mondjuk ki tudnék jönni, és megjavítanám. Tényleg csak két hónap telt el. Én azt mondtam, hogy hát jó, végül is itthon vagyunk, úgyhogy tudjuk fogadni. És a fiatal ember megérkezett, nem volt rajta maszk, nem volt rajta kesztyű, nem volt rajta semmi, bemutatkozott, nyújtotta felém a kezét, hogy lejadtajunk, de aztán azt mondta magát, hogy na jó, is elég lesz. Majd itt kóborolt a lakásban egy fél órát, és nem tudom, papírt iratott velem alá, egy kicsit olyan, hát furcsán vette, amikor nyújtotta felém a tollat, hogy inkább elkanyarodtam, és kerestem egy saját tollat, hogy azzal írjak alá, és Tényleg, tehát jól látszott rajta, hogy ez az egész hülyeséget itt rám kényszerítik, pedig hát most tényleg, mi a Istennek? És itt tovább, és itt tovább. Úgyhogy lehet, hogy bajban vagyok, mert hogyha a levegőben is terjed, és ő hozott egy keveset belőle, akkor most már nekünk is megvan. A másik, a amit csinál, láttam egyébként, az az, hogy azt azért ne felejtsük el, hogy, a, hogy ez nem úgy működik, hogyha ha elkaptak, akkor te vagy a fogó. Hanem, uh, hanem úgy, hogy, hogy nem mindegy, hogy hányszor köhögnek rád uh, éces nyugdíjasok. Tehát, Tehát jobb, jobb az, hogyha meg, megölelget valaki, és két oldalról megnyalintja az arcomat, mint egy lelkes juhászkutya. Pontosan, igen, igen. Tehát hogy jobb az, hogyha ha egyszer átköhög egy nyugdíjas, mint hogyha 40 ellaksz együtt uh, egy darab emeletes ágyon. Uh -huh. Értem, hát szerencsére a vagy orvos a van. szerelő nem nyalogatott meg. Bár nem tudom miért, ő biztosak, akarta, csak én voltam elutasító nagyon. Azért remélem, hogy felvetted a, a, a, a hátadra permetezőt, amikor megjött és befújtott lével a vastagon. <gül> Egyébként felmerült bennem, hogy udvariatlanságnak számít-e maszkban fogadni a szerelőt manapság. Ez egy tök jó kérdés. Tehát erre előbb-utóbb nekünk, mint társadalomnak majd kell találni valami választot. Abszolút, tehát ez az illemszabályokra údvariatlansága, azban kommunikálni emberekkel. Bizony. Vagy udvariatlansága pont levenni a maszkot, amikor beszélgetni kezdünk valakivel, és állunkra illeszteni azt. Ugyanitt azt, azt biztos mondtam valamelyik korábbi adásban, autószom a barátnőmhöz vittem neki korrendelésben. Nekem volt időpontom, neki nem, tehát bepakoltuk az én kosaramba, ami neki is kellett és gurultam el egy villamos megálló mellett. És ott állt a jó munkásember, ember, ö, kötött munkavédelmi kesztyű, mert azt viselni kell, ö, orvosi maszk, lehúzva az állára, cigi, uh -huh. és oda hát utána visszahúzta a kötött, kötött kesztyűvel a orrára a maszkot, és úgy érezte, hogy ő mindent megtett a vírus ellen, és amúgy többet tett, mint bárki más, aki egyáltalán semmi nem volt, de azért ott is akkor vicces volt ez a szituáció. Igen. Na jó, hát akkor most, hogy az olajat már megbeszéltük, a meteorológiát megbeszéltük, és a kenyéről is szó esett, jöhet a Google hitelkártya, azt nem is értem, hogy miért tetted be, hát az már miért érdekes, már mindenkinek van hitelkártya, most akkor lesz a Google-nak is, szóvasz. So lesz a Google-nak, hogy még, még több adatot próbálnak begyűjteni majd a kedves ügyfelekről. Amit én olvastam róla az alapján, elsőkörben Amerikában lesz az ez, tehát hogy azok a azok a pénzintézetek, akikkel egyelőre partnerségben van, a TechCrunch az kiszivárogott információk szerint, azok amerikaiak, de hogy megérigyelték az Apple card a sikerét, és, és jön még egy Google pénzügyi termék. A Google Pay, a Google Wallet és a Google a jóisten tudja, mi micsoda mellé, amelyekben mindigből egy, egy kijerelt verzió érhető itt Magyarországon, és nem hiszem, hogy ezt is első körbe hozzánk, de hogy lesz ilyen. Éjjel, éjjel, éjjel. És ez jó, ez már azt értem, hogy a Google-nak miért jó, de nekünk ez miért jó? Nekünk azért, ne, nekünk nem jó, első körben. A kedves amerikai barátainknak azért jó talán, mert kapnak egy jobb banki alkalmazást, ami majd jobban engedi követni a költéseiket, meg visszatérítést, meg ilyesmiket ad. De ehhez van egy csomó másik lehetőségük is, nem? Hát, ha van revolutjuk vagy Apple pay vagy most csak ezeket őt eszembe, de nyilván van még 15 ilyen. És de az 16. idén, is. januárban, februárban ment be Amerikába? Tehát, hogy most nagyon európaiak vagyunk mind a ketten itt, hiszen Európa. De azért is, is, mert mind -e minden viszont minden második amerikainak van kb. Amúgy tök nem. Tehát Apple pay -e tök sok amerikainak van, fiatal, közepesen kereső, stb. Akiknek volt egy rendes ítelkártyaiuk korábban, azok nem váltottak Apple Pay-re. De azok a Google pay sem fognak, nem? Valószínűleg nem. Az a kérdés, hogy a piacról jó ez a két termék. Igazán azt, hogy... azt keresem, hogy mi különbözteti meg a Google Pay-t, vagy a Google hitelkártyáját a, a már meglevő hitelkártyáktól, azon túl, hogy egy másik brand és egy másik értékesítési csatorna. Na ez a tök nagy kérdés, hogy mit tudnak még mi mellé adni? Ugye az Amazon az, akinek volt valamilyen kobrendelt hitelkártyája, a jó isten, tudja, micsoda nem elérhető a környéken sem, tehát hogy ennyire nem olvastam bele magamat. De ő tudja azt mondani, hogy ha, ha tőlünk veszel, egy kérsz hitelkártyát, akkor adunk hozzá ingyen ezért prémiumot, amihez jár neked az Amazonnak a Netflix-e, jár, jár a holnapra ott van a csomagod, időnként kiküldünk egy nagy mellű futárt, amikor szeretnéd, és őt nézheted, amikor lerakja a csomagot a verandán, ö, stb. Az Amazonnak van annyi szolgáltatása, tudnak mi mellé pakolni dolgokat, ami amúgy 5-6-7 dollárba kerülne, és ezzel lenyomják mondjuk a, az ügyfélszerzésnek az árát, ami hitelkártyán egészen magas. Azt, hogy Google mit fog ehhez adni, az egy tök jó kérdés. Azt mondják hogy ha a Google hitelkártyát kérsz, akkor kapsz hozzá 100 GB drive-ot. Az már mondjuk egy ajánlat lenne, mert de, de, nem tudom, dollár átváltani, de az egy ilyen pár ezer forint most. A szem ezer forint 100 GB talán. Mm -hmm. Drága egyébként a Google Drive, én nem emlékszem fejeből, hogy mennyi, csak tudom, hogy nekem 200 gigán van, és az egy terabájtos csomagra egyszerűen nem éri meg felváltanom. Mert egyébként az egészet nem éri meg fenntartanom, mert van egy két terás dropboxom, ami viszont fillérekbe kerül, és kiválóan működik. Csak meg kéne lépni az átköltözést, és nem, nem lépem meg az átköltözést. Na, így a van, van Drive van most éppen, amit Amire majd mindjárt visszatérünk egy mondat erejéig. 100 gB-ot 690 forint plusz áfa ért a Google, 1 terabyte-ot 3600 ér Na igen. Ad, 2 terabyte-ot meg 2200-ért per hónap. Ugyanez a 2 terabyte a Dropboxnál azt hiszem 2000 forint, vagy valami ilyesmi. Igen, és egy kedves hallgató kérdezte egyébként a korábbi alkalommal, hogy, hogy a te prémiumot fizettem azért, hogy a, a végponti titkosítással rendelkező, meg teljes titkosítással rendelkező tereza itt legyek előfizetve, akkor miért csodálkozom azon, hogy a, a lényegében zíró titkosításra rendelkező OneDrive az, az olcsóbb. Nem csodálkozom, nem néztem utána. Ha én jól végzem a munkámat, akkor azok a dolgok, amikről én írok, az nagyrészt egy péten belül kikerül az internetre egyszer csak. A trezoritnek volt egy tök jó kliense, egy tök jó ajánlata, egy egészen jó cucca, amit, amit szerettem, azért váltottam át, mert büntetően drágává vált. Hm. Jó, még sense. Abszolút az emberek figyelni kell arra, hogy mit költ, mert az ilyen internetes költések összekötődnek. Most néztem egyébként, kéne nekem egyáltalán New Scientist, Scientist cikk, amit nyugodt szívvel megvennék, 5-10 dollárért, ha lenne erre lehetőség. Uh -huh. Ehelyett vehetek előfizetést 5 dollárért havonta, a évente fizetve, és figyelnem kell arra, hogy majd negyed év végén lemondjam azt, hogy ne legyen egy New Scientist előfizetés, amire egyébként nincsen szükségem. És hogy így nem, basszus, én nem akarok erre izéket, annyi ciklusokat áldozni, hogy, hogy mi, mikor ketyeg le, és mikor vonják le az újabb pénz miatt. Hát, annyi ciklusokra nincsen szükség, erre van a Google kalendár, vagy az Outlook naptára. Én ezt, legalábbis ezt használom, hogy oda mindig beteszek egy jelzőt arra a napra, amikor le kell mondani ezt a bizonyos előfizetést, és jó, mondjuk ezt azóta csinálom, amióta nyilván rendszeres hallgatóink tudják, hogy egyszer csak másfél év után jöttem rá, hogy valami nagyon drága szolgáltatást de elfelejtettem lemondani, bár nem használtam. És valami egészen kapitális összeg volt benne, amikor erre rájöttem. Szóval azóta állítgatom be a naptárba, de a naptár az szól, hogy mondjak le, amit le kell mondani. Igen, hogy nem ezt ígérték az elején nap. Hát figyelj, a az, hogy mindenkinek lesz minden igényt kielégítő előfizetési csomagja, szerintem azt más senki nem ígéri. Jaj, nem azt akarom. Én csak azt, hogy nem a magot legyen az, az internet. Ahol figyelni kell, hogy kapott-e a répát a pikacsú meg kapott-e tápszert bulbaszaúr. Húha, ezeket a szavakat nem teljes mértékben ismerem, de biztosan valami régi Tamagocsi játéknak a karaktereit emlegetted. Ez mind a kettő Pokémon figura. Pokémon? Na, értem. Jó. Akkor nem csod, nem ismerem. Mi újság van még mostanában? Mondd, azon túl, hogy csak kerülgetjük itt a forrókását, de majd mindjárt el fogunk odaérni, hogy az Apple-nek Apple vannak új termékei. Van egy szép, pozitív és előre mutató hírem, amely szerint... Gamerek egy kis csoportja bevizonyította Hemingway-nek azt az alaptételét, amit az öreg halász és a tengerben tettő fel, amely szerint az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. A Halo Reach-ben volt egy olyan valahonnan kitúrható tudás, hogy van egy Master Chief, a főhős szobor, amit az utolsó pályáról valamilyen módon el lehet érni. Ez egy tíz éve megjelent játék. Gémerek tíz éven keresztül próbálkoztak, hogy a legkeményebb utolsó pályán valahogyan úgy lőjék ki magukat különböző eszközök segítségével, hogy ennek a szobornak a környékén landoljanak, és mostanában volt három kenek is sikerült három embernek az együttműködése kell ahhoz, hogy, hogy a végén az utolsó játékos megérkezzen a szobor mellé, és megnyomja az F12 screenshot gombot, de megcsinálták. Ez a tökéletes, teljes elmebetegség egyébként, de nagyon szép. És ezt tíz éve nyomozzák a Halo játékosok, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt a dolgot, amiről ezek szerint tudták, hogy valahogy meg lehet, de nem tudták, hogy hogyan? Van egy pont, amikor egy bizonyos koordinátára kell vinni egy ládát, ami előtt egy kicsivel, de nem pont elé, ledobsz kettő gránátot. A ládára felel az egyik játékos egy mesterlövész puskával, és belelő a gránátba. Abban a pillanatban, amikor a másik játékos, ki a gránátok felé néz, egy valamilyen másik fajta puskával lő egyet, és a két robbanásnak a taszító reje egyszerre juttatja el a második játékost ennek a szobornak a tetejére. ez körülbelül az, hogy a Pancho Arena tetejéről elpöcint egy, egy 1985-ös 20 fillérest F erővel, Y- és Z-vektorok irányába, ami megpattanak a puffelfán, ahol éppen áll egy 185,5 cm magas ember, akinek a tüsi frizurája mérsékeli az esését, ami úgy éri majd innen tovább a Ronnie Sullivan snooker bajnokot, hogy elbassza el az utolsó lökését. Nem állítom, hogy nem vesztettem el a fonalat, de értem, azt akarod mondani, hogy ezt nehéz megcsinálni. Nem egyszerű. Nem bokától nem, nem nem érteztél És erről lehetett tudni, hogy ez van? Tehát ezt valaki, nem tudom, a készítői mondták, hogy meg lehet csinálni, de nem mondjuk meg, hogy hogyan? Valaki tíz éve kitúrta, hogy ott van az a szobar azon a pályán, de nem elérhető. És azóta voltak azok a nyugtalan idióták, akik, akik megpróbálták elérni valamilyen módon. Az első áttör is az volt, hogy eljutottak egy egyharmadnál levő közbenső pontig, és már csak onnan kell kitálni, hogyan tovább. Mm. Tehát akkor lehet, hogy ezt a játékkészítő is ilyen szándékosan intézték így, hogy ezt meg lehessen csinálni, hanem csak van egy ilyen véletlen kombinációból, meg lehet? Szerintem úgy gondolták, hogy elég közel van ahhoz, hogy meg lehessen csinálni, de nem volt kiszámolva az, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy oda elérjen egy játékos. Mm. Tehát az nem volt direkt, hogy ez, ez elérhető legyen, az volt direkt, hogy ez ott legyen benne a játékban. Jó, azt gondolom, hogy nem kerül be teljesen véletlenszerűen egy játékban, hogy marra nagy szobor. Ö, emlékszel az excel a repülő szimulátorára? Hogyne. Az egy egyszerű dolog volt, ott csak valami teljesen valószerűtlen dolgot kellett beírni egy cellába. És cellába. Igen, menjünk. de a szándékosan tették bele így a Microsoft programozói. Igen, na most az olyan, mint hogyha az Excel repülő szimulátorába a mit tudom én, Brit Himnusznak a tuvalói fordítását kéne bemásolni. É, igen, igen, igen. Ha, de erre hasonlít valóban. Na jó, de mindegy is. Örülünk, hogy mm, ezek a Hello játékosok ezt is meg tudták csinálni. Szuper. Szuper. hogy az emberi makadság milyen messzire el tud juttatni. Egyébként ez, ez tényleg egy szép tanulság ennek a dolognak, meg az összes ilyen kimakszolt pályának, meg teljesen lehetetlen küldetéseknek, amit megoldanak emberek, nem csak a videójátékokban, hanem nem tudom a 16 felületről megpattanó pingponglabdával, ami végül megérkezik a papír papírpohárba. Szóval, hogy az emberek elképesztően ma, tudnak lenni, amikor a fejükbe vesznek valamit, és megcsinálnak tulajdonképpen mindent. Igen, erre lehet építeni, hogy az emberben van egy ilyen hajtóerő, hogy ha nem is azt mondták, hogy ezt nem lehet, de nem mondták meg, hogy olyan lehet, akkor próbáljuk meg. Igen, tényleg csak azért, mert ott van előttünk a feladat. Hát milyen nagyívű tanulságokat vonhatunk le egy ilyen egyszerű kis írből. Vajon mit, milyen tanulságot vonunk le abból, hogy megjelent az legújabb iPhone, amit olyan régen várt mindenki, az iPhone SE új változata, a kicsi-olcsó iPhone, ami eddig nem volt se kicsi, se olcsó. Jó, nem kicsi, az volt. Most még nem lett kicsi, viszont nagyon olcsó lett. Ugye azt jelenti, hogy 399 dollárért lehet venni a kisebbik memóriával ellátott változatot, ami hát szerintem példátlan az Apple Életében nem tudom, mikor adtak ennyire, olcsom valamit is. Nem, hogy egy egyébként tök jó telefont. És meglepő módon, képzeljétek, kedves hallgatók, az történt, hogy a kelt, aki mindig ennyi ideig drázást kapott, hogyha telefonokról beszélünk, az iPhone meg különösen a begyében van, az most azt találtam mondani, hogy na, erről érdemes beszélni. És izgatottan várom, hogy mi lesz. Behelyeznék itt egy zárójelet. Nem mondom, hogy az iPhone mindig a begyenben volt, csak rendkívüli módon piachoz terméknek éreztem. Tehát, hogy a, amíg az emberek kifizetik az árát, addig, addig az drága lesz. Közben nézem azt, hogy mennyibe került annak az iPhone, de nyilván listárakat nem találok. Mármint az eredeti ja. első iPhone? Nem az első, a 3 g est keresem, ami már ilyen értelmeztő telefon volt. Az első Pál? iPhone az egy azért volt az egy tégla. Nem volt olcsó egyébként a 3GS, de nem volt ennyire drága sem, tehát azért ezt a, ezt a fajta e, 1000 dolláros szintet e, ezt mostanában hozta az elmúlt pár évben, a, az Apple korábban nem volt ilyen eszetlenül drága. A 3GS AT&T előfizetést és az Egyesült Államokban drága mobil előfizetés, ezt mindig számoljuk bele, 99 dollárért lehetett elhozni. Mm. Én azt mondom, hogy kellett, két év hűség idő. Jó, de két év hűség, még biztos, tudom én, 20 dollára drágább volt a havidi. Mindegy, ez most, ez most tényleg egy olcsó telefon, mármint az Apple-hoz képest. Iphone-okhoz képest. Az Iphone-okhoz képest, de egyébként csúcstelefonokhoz képest is. Tehát mostanában egy másodvonalbeli kínai márkának kerül ennyibe a zászló hajó telefonja és akkor nem egy Xiaomi-ra gondolok, hanem egy, hanem egy Oppo-ra. Szóval ott, ott, ott vannak ezek az árak a leg, legerősebb telefonoknál, és azért az iPhone SE egy nagyon erős telefon, meg egy nagyon jó telefon, tehát ha nem a, a nagytesóihoz kéne őt hasonlítani, hanem a konkurenciához, akkor ez egy írgalmatlan jó ajánlat. É, igen, ugyanakkor mondjuk a nagytesóihoz teljesen felesleges hasonlít, tehát ez a az a használt melós autóárban menő telefonok, amit, amit vannak, akik meg vásárolnak, és ők fizetik két éven keresztül a részlet érte. De vagy amúgy, ha megnézzük egy magyar átlag fizetést képes az árát, akkor ez a fizétszépkerózsika áram megy. Ez meg a kvázi elérhető. Hát abszolút, persze. Tehát, ugye alig több, mint egy havi tanár fizetés fel, meg meg tudod bármelyik szolgáltatónál venni úgy, hogy, hogy havi 5000 forintot fizetsz érte két évig, és mellé veszel egy 3000 forintos előfizetést. mi akar a halál ezért szolgáltatónak tartozni. De tudom, hogy ez a hazai gyakorlat. Ugyanez létezik áruhitelben is egyébként. Ott is ezzel a nagyságrenddel kell a halvi tárcádat megtérhelni. Tudod, mit mondott, mit mondott erről Shakespeare? Nem, mit? Mint mindenről, erről is van. Sora kölcsönt, ne véd, ne adj. Ja, jó, jó, de hát ez már Shakespeare idejében sem volt egy elfogadott, és a többség által helyesnek gondolt elképzelés. Vannak gazdaságnak rész... olyan szelletei, ahol jók, jók, a hitelek is szükség van rá. A telefon szerintem ettől nagyon mélyen, bármelyik irányba található. Hát ez mindegy, csak hogyha felhozod azt, hogy, hogy átlagfizetés, meg hogy megengedheti-e magának az átlagmagyar, akkor ha így részletre veszi, akkor megengedheti, ha egyben veszi, akkor nem biztos. De ezek a konstrukciók teszik azt lehetője, hogy olyanok is iPhone-okkal akiknek egyébként ez nem férne bele a büdzsébe. Ilyen értelemben fontos csak erről beszélni, de ez így tényleg egy olyan ajánlatom amivel egy az iPhone 8-nál minden szempontból jobb és izmosabb és modernebb hardware kaps. kapsz. Annál egy kicsit alacsonyabb áron. Úgyhogy az Apple mindenkit meglepett ezzel a telefonnal. Egyébként azzal is, hogy nem lett neki S2, a neve meg azzal is, hogy nem lett kicsi, hanem nagy lett. De hát abban biztos vagyok, hogy az Apple jelentős kutatási anyagokat tud felmutatni, ami arról szól, hogy mekkora telefont akarnak az emberek, és az emberek túlnyomó többsége ekkora telefont akar, nem pedig sokkal kisebbet. Ezt egyébként csendesen sajnálom, de hogy értem, az ebben a piacról ilyen szempontból, és ez a méret még mindig nem annyira brutálisan nagy, mint amennyire lehetne. Hát vannak ennél nagyobb telefonok számosan. Igen, Igen ugyanakkor meg vannak emberek, akik azt mondják, hogy jó, van, akkor az első esélyben most még egy akkumulátort itt kerestem statisztikát, ez 2019 decemberi. Azért rángatom ezt ide, mert érdemes szerintem kontextusában nézni ezt a, a, a mire érdemel, vagy mire van az átlag magyarnak pénze. Publikus intézetnek a felmérése, közvéleménykutatás, lakosság 36%-a nem rendelkezik annyi tartalékkal, hogy a következő hónapra legyen pénze, ha elveszíti a bevételeit 8% bírná, bírna. 1-2 hónapig 6% bírja, ö, hogy is van 12 hónapig? Nem 1-2 hónapig 30, valahány százalék bírná, csak 8-at mondtál véletlenül. Ja, bocsánat, de ez mindegy, mindegy, mert, igen, igen, igen. Mindegy, mert a, a társadalom egyharmada e, egyáltalán nem rendelkezik tartalékkal. Hát igen, azért. Ők nem tudnak semmilyen iPhone-t egy összegben. De most ebben élünk. Tehát a. Amikor nincsen bevétel, hónapokat játszuk. Vagy amikor az emberek egy részén nincsen bevétele. Igen, valószínűleg ezért is adja az Apple ilyen olcsón a telefonját. Hát plusz lehajol a izé, sűrű fillérért éppen. Ez egy olyan szegmens, ahol az Apple nem nagyon volt jelen eddig a piacon. Igen. Az úgynevezett olcsó telefon, mondjuk úgy olcsó telefonján én csak olcsóbbakat szoktam vásárolni, de ez mondjuk az én hülyeségem. Igen, másfelől pedig az Apple azért is teheti ezt meg, mert más területeken, meg e, azt a sűrű fillért, azt addig szidolozza, amíg vaskos nagy aranytallérok nem lesznek belőle. Mindenki ezen poénkodott mostanában, hogy a, az új megprónak, tehát ennek a sajtreszelőszerű nagy asztali számítógép, illetve asztali, nem is asztali, hanem nem tudom, padlóra tehető számítógépnek a vannak ilyen kis kerekei. Egy, egy négy kerékből álló készlet, ami hát olyan, mint a Guruló székeknek a kereke. Na, ez 700 dollárba került, tehát kis túlzással kettő iPhone eset lehet belőle venni. De most jött velem szembe az a szám is, ami nem ennyire vicces, de mindenképpen jobban megérint, hogy a, az új iPad Prohoz készült az új Magic Keyboard is, ami egyébként egy marajó billentyűzettel és touchpaddel egybeépített iPad cover és az meg 349 dollár, tehát lényegében egy gyárban van az, az a új iphone es meg, meg egy billentyűzet, amit egy tablethez lehet csatolni. A bűnösséghezben soha még egyszer nem fogom szégyelni a 100 dolláros billentyűzetemet, ami munkát végzek. Hát ez tök csóhoz ha képes, egy iPhone vagy egy iPad-en írni. Egy iPad-en lehet írni egy, mit tudom én, 10.000 forintos, Oszános Bluetooth billentyűzettel is egyébként. Igen, erre hallottam. Nem muszáj már, a Magic keyboard megvenni. Ennél naponta többet írok, hogy, hogy ezzel szapassam magamat? Hát jó, van, te nem is veszel magadnak iPad Pro-t, de akinek meg egyébként ez valamiért fontos, annak. Na mindegy, nem, nem akarnám megvédeni a Magic Keyboard árát semmiképpen. Azért ez az tényleg nehéz egy kicsit feldolgozni az embernek, hogy. hogy csúcstelefonokat telefonokat lehet venni annyi pénzért, amennyiért egy Bluetooth billentyűzetet az Apple. De azért a görgők az igazán cukik. Szóval az a 700 dolláros görgőkészlet azért tényleg járna a pofon. Ez úgynevezett jár csak igen. Ugyanígy tegnap éjszaka, de is menjünk bele. Délután aludtam egyetén, nem tudom, 8 tól aztán felkeltem éjszaka, beszélgettem még emberek, és nem jött az állam a szememre. Úgy felraktam a telefonomra a Pl Plants vs. Zombies játéknak a kettes verzióját, ami már nem jelent meg PC-re, csak mobil operációs rendszerekre. És amit nem lehet megvenni, hanem azt írta, hogy, hogy in purchase szel lehet dolgokat vásárolni benne. Hát gondoltam, egy -e fene, legyen ez. Csak van valahol egy, kiírtam a reklámokat 1000 forintért, opció a dologban. Fiatal voltam, naív, és kellett a pénzna. Ezzel szemben a boltban volt azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab különböző fül a különböző opciók megvásárlására. Ekközött nem volt a mindent kérek, hagyjál békén opció. És amin, amin igazán csodálkoztam, hogy van egy olyan, hogy premium bundle, amiben még mindig nincsen benne minden, ebben van 1000 Mag, csomag, meg bónusz, meg 200, 200 még valami. Nem jutottam el odaig a játék, hogy rájuk és ez egyáltalán mi a bánat. De hogy, tehát a, a, mint mondtam, a játék megvásárlása opció az nem létezik. És erre azt mondja szerényen, hogy még két napig van az akció, most 18.000 forintért az enyém. Uh -huh. És ugye, jó van, akkor most még játszom egy pályát, anyád, reggel töröllek. És törölted? Még nem, még nem jártam. Majd. No, Tudtam, de, hogy ez lesz a válasz. De, ez lesz a következő, mert hogy ilyet ha nem játszunk. Tehát, hogy ha egy játékért kell adni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 000 forintot, ez egy tiszta történet. De az, hogy itt a Premium bundle kapok ilyen fasságokat, és még törölhetem, vagy ö, később majd jönni fog, hogy még csillagokat kell vásárolnod, hogy abból vizet, tündérpor legyen, amiből majd a kaktuszot többet lő, hagyjuk már más békiben. Nem tudom, hogy ki az, aki szereti egyébként ezt a üzleti modellt, ezt a játéküzleti modellt, ezt az, az Arts freemiumot. Na jó, de hogy, hogy azt persze, de úgy értem, hogy a vevők közül, vagy a játékosok közül. Van-e van, aki így csettint hogy ó, oh, szeretem, ez így jó, mert végül is apránként költök csak rá pénzt, nem veszem észre, hogy egyben milyen sokat is verek el. Nem tudom, ha, ha kiszámítható lenne, tehát ha azt mondják, hogy Előfizetés, itt van a teljes játék, havi 3000 forint. Még az is tisztességes ajánlat. Kikalkulálom, hogy nem tudom, ez a három hónapig el vagyok, 9000 az egy játék ára zsír. De ez a 5 zacskó tündérpor, 7 mágnes és 8 rubidium, ez így megfoghatatlan. Hihetetlen módon szemét dolog. Igen, elismerem. Mondok akkor valamit viszont, ami nem szemét dolog, hanem legalábbis szuper cuki, meg ez adta az adás címét is, és ez volt a kedvenc hírem a hétről. Kelt, de amikor vásárolsz valami nagyobb testű eszközt, akkor mit szoktál csinálni egy csomagolásával, mármint a kartondobozzal, amiben megkapod? Egy darabig kerülgetem, aztán valamelyik este le liftezek vele, és kókának a tetejére helyezem, ha nagyon nagy, akkor mellé. És azzal a szándékkal teszed ezt, hogy majd úgyis jön valaki, valami lamis, akinek ez jó jön, és tud belőle pénzt csinálni? Nem, azzal a szándékkal, hogy megszabaduljak tőle. Egy kivétel van egyébként, amikor ö, szüksége van karton nyersanyagra, ö, akkor ezt felhasználom, és most felmutatom neked a kamera felé, ezt nem tudom, látod-e? Látom, látom, igen, ez az a fajta lap, laptop állvány, amit én is akartam csinálni, és erről beszéltünk is a múltadásban, aztán végül én inkább mégis a fa munka mellett döntöttem. Igen, ez egy, egy elcsesztett prototípus, mert túl nagy a, a, a asztalhoz képest mért szöge, de már be van rajta jelölve egyébként saciométriás eljárással, hogy hogyan kéne lennie, tehát a következő pizzás dobozba, ki fogom vágni majd a megfelelő szöget, és megnézzük azzal ö, ilyen módon prototipizálásra használom fel a kartont. Oké, tehát a kartont adott esetben nagy ritkán felhasználod valaminek az építésére, is, de alapvetően meg szeretnék tőle szabadulni. És így vele, csak nekem nincs pofám ö, kitenni ugye a kuka mellé, a már annál is inkább, mert én kettes házban lakom, tehát én a saját ö, kukám mellé tudom csak kitenni, és nem fogja elvinni a szemetes Úgyhogy én ezért aztán hosszú szentséggelések közepete nekiállok egy snitzerrel, meg néha nagy késsel, és akkora darabokra aprítom, amivel befér mondjuk az az ikás, irgalmatlan mennyiségű göngyöleg a, a papíros szelektív kukába. Jó, ja, hát ilyen volt már egyébként, hogy a, a szemétledobó előtt állva dobozokat téptem nagyjából nyolcadokra. adokra. Hogy mégse érezzem azt, hogy egész pizzás dobozokat dobok le. Pizzás doboznál ez még egyébként istenes, de tényleg amikor mondjuk egy szekrénynek a csomagolását kell felszeletelni, az azért mocerás. És így van ez a tévéknek a csomagolásával is. A hír pedig, amit ilyen szép hosszan vezettünk fel, az az, hogy a Samsung egyes gondolom jó drága tévéinek a csomagolását úgy alakította ki, már mint a kar, külső kartondobozt, hogy abból némi hajtogatás meg segítségével egy cica házat lehet kialakítani. Össze lehet belőle legózni, hajtogatni egy nagyon cuki lakhelyet a macskának. És ezt imádom, imádom, nem is csak a cicák miatt, hanem azért főleg, mert hogy elgondolkodtak azon, hogy ez az amúgy kidobásra kerülő, de nahezen kidobható felesleges anyag, ez felhasználható valamire, hát mire lehessen használni, lehessen cicaházat csinálni belőle, valakinek vagy van cicája, vagy ismer valakit, akinek van cicája. Nagyon cuki. Értem, hogy csak PR mutatvány ez is, nem pedig egy nagyon hasznos gondolat, de jó az üzenete, azt szeretem. Jó, mondom az a számokat. Három jó, biztos drága szamszón. a tévé, na terméknek a csomagolására van szó. A Samsung szeró, a Samsung Serif és a Samsung The Frame tévéknek. Ezek durván ilyen 1300 1800 dollárig kerülő eszközök. Tehát, hogy viszonylag rohadtú drága a Samsung tévék. És a Samsung viszont kiírt egy pályázatot, hogy kedves dizájnerek, ekkora szor, a kartonból tervezzetek valami hajtogatós dolgot, amúgy nem csak Cicaház jött be, hanem, hanem dohányzóasztal is például, meg magazintartó dolog, amit az a rakni a kanapé mellé azok az emberek, akik vásárolnak magazinokat, meg ez az amaz, azt hiszem, hogy tart egyébként, egyébként a, a, az akció. Illetve van egy ilyen tévé alatti állvány, amire rá lehet rakni valamit. <gül> például a... a... A valami tartó valami. Igen, a fiókos valami tartó aminek az aljába elrejted azt a, azt a switch-et, amiből majd tévé kapja egyébként. Tehát vannak ilyen próbálkozások is. Egyelőre ezeket adták közre, és veszed az átlagos 1500 dolláros tévédet, ahhoz kapott kartonból még ki lehet szabni ezt az egy darab ilyen bútort. Ha a minimál nappalitban, ami önmagában nem tudom, 840 méter, nem lenne pont ilyen alakú csúcsos. Tök jó PR eszköz. Teljesen felesleges dolgot csinálnak, de nagyon elegánsan teszik ezt. Így, pontosan. Ezt szeretem benne én is. És Kicsit olyan a... dolog ez, mint Hot autó autópályát vásárolni, és sportkamerát tenni a tetejére. Abszolút, teljesen ugyanaz a játék. A múltkor néztem a, a Muji márkának a poltyát, ami ugye ez a, a japán átlagos letisztult semmilyen Uh, márka és esztétika, és ott van oly sok minden mellett, uh, ez is, bútor is. És nem csak uh, farost lemezből lehet kapni bútort, hanem amikor én kattingattam ott, akkor voltak, uh, voltak sima kartonból összehajtott polc, a klasszikus IKEA Billy könyves polcnak a karton megfelelője. fiókos ez az, és itt tovább mert a karton úgy egy rendkívüli módon jó alapanyag, abból, abból tök okos dolgokat lehet csinálni. Ezen érdemes akkor is hogy az ember nem, nem egy piszok drágai Samsung tévét vásárolt, hanem hanem csak körbenézzi, miből lehetne ideiglenes, vagy zöld, vagy nem kell sokat kibírni, de évet, mégis évet mégiscsak illene típusú bútorokat vásárolni. Minden ott van a fenyődeszka. Hm. Igen, egyetértek, és minden gyártót biztatnék arra, hogy csináljon hajtogatható doboz csomagolásokat, mert azzal majd el fogunk viccődni, és jobb érzés lesz, mint snitzerrel széthagdosni egész apró darabokra azt a dobozt. Hát nincs már sok időnk, de én egyetlen egy valamiről mindenképpen szeretnék még beszélni cserébe, úgy nagyjából az egészében a a Covid híreket megúsztátok, kedves hallgatók. Amit én mindenképpen el akarok mondani, mert én nekem is nagyon komoly fejtörést jelentett legalábbis, hogy mondjuk, hogy kíváncsi voltam rá nagyon, hogy azok a zenészek, akik, akik úgy akarnak zenélni, hogy nem találkoznak személyesen, például mert más országban élnek, vagy egyébként valami járvány miatt kénytelenek otthon tartózkodni, azok hogy tudnak egymással zenélni az interneten keresztül? És hát amennyire tudom jellemzően, az történik, hogy mindenki feljátsza a saját sávját, aztán tovább küldi, és a következő zenész is rájátsza magáit, de az élőben, a real-time-ban együtt zenélést az, az teszi lehetetleni, hogy az összes ilyen videocset platform, amikor kettőnél több résztvevő van rajta, akkor brutálisan késik nagyon sok, nagy a látencia, akár ilyen egy-két másodperceket is tud késni, és hát úgy marad nehéz zenélni, hogy, hogy a veled egyszerre zenélő másik zenész az egy-két másodperces csúszásban van, de nem tudod, hogy pontosan mennyiben. És hát ezt a, ezt a látenciát ezt elég nehéz kivédeni, tehát azért ez így van, hogyha utazik az a jel folyam az interneten keresztül. Tudod, mit próbáltak annak idején eladni ezzel? A Google Hangouts ért, amin mi annak idején vettünk is fel egyébként adásokat. 2012-ben a stúdió módját a Google azzal reklámozta, hogy most lehet azt, hogy John a trombitás besatlakozik San és hozzá, nem tudom, Frank a gitáros, pedig Utrechtből ből Igen, de hát ezt azért a manapság elég kevés eszközzel lehet megcsinálni, és most szereztem róla a tudomást, hogy létezik egy e, e, plugin, a Reaper nevű zene szerkesztő, de inkább úgy mondom, hogy hangrögzítő és hangeditáló szoftverhez, amit ninjam VST-nek hívnak, mert mintha ninjam VST pluginról van szó, e, ami pontosan azt teszi lehetővé, hogy egyszerre sok sáv e, jöhessen az internet különböző pontjairól, és bizony lehet együtt zenélni millisekundumos késleltetése van. E, nagyon érdekes egyébként a technikai megoldás is. Valahogy az van, hogy a, az Ogvorbiz tömörítési algoritmuson alapul, és valami olyasmi van, azt hiszem, hogy, hogy a kis a kislátenciából nagyot csinál, de mindenkinél, és mindenkinél ugyanakkor a nagyot, és akkor van, van csúszás a, a sávokban, de ugyanakkor a csúszás van, tehát végül is egyszerre hallasz mindent. És zenész barátom azt mesél, hogy ő bizony mostanában nagyon sokat gitározik együtt, főleg olasz, meg spanyol, de azért egyre inkább angol zenészekkel is ezen a pluginon keresztül. Tehát van megoldás, ezt akartam csak jó írként elújságolni, kedves zenész hallgatóink. Lehet olyat csinálni, hogy az ember online megtartja a próbát a zenésztársakkal, és ennek ez az eszköze a Ninja plugin. És akkor én meg körbezárom az adást, hogy egyébként ennek van a pénzügyi szférában és egy elágazása igazából. Aki nem olvasta Michael Lewis-től a Flash Boys-t villámfiúkat, az, az most úgy sincsére senkinek ti programja. Két este még angos könyvben is. Igazán nem... De van belőle szíkes. film is, ami szuper jó. A Flash van film. Bizony. Vov. Azonnal megyek barátomhoz, és megnézem rajta. Szóval... Ez arról szól, hogy, hogy a, az ilyen kis időeltolódással végzett kereskedésen hogyan nyernek az algoritmust írókereskedők, és hogyan próbálja ezt kivédeni egy frissen megalakított tősde. És ők csinálták azt, hogy hát azt kb. ki lehet kalkulálni, hogy két város hány milliszekundum normál egymástól, hogy adatot küldünk. Ellenben, ha fogsz egy nagyon hosszú eternetvezetéket abból feltekersz, ilyen nyolc könyök nyit és azzal kötött össze a switchet a szervereddel, akkor az a nyolc könyököt, azt piszak nehéz kiszámolni, hogy azon mennyi lesz még, és ilyen módon lehet egy egyenlő esélyeket biztosítani kereskedőknek. Ez ennél mondjuk jóval bonyolultabb, mint ahogy én most ezt így elmeséltem, de tényleg ez, hogy rakunk bele annyi csúszás, hogy mindenki egyenlő eséllyel versenyezzen. Na és igen, igen, az is olyan ilyesmi. Vagy könyv. Vagy film. A filmet nem láttam, arra nem beszélhetek, de akinek tetszett mondjuk a, a Big Short, aminek nem tudom a magyar címét, az valószínűleg bátorsággal nézzen utána, vagy a Moneyball. Ez a Ficcon a két könyve. Nagyon hasonlóak a, a könyvek is, a filmek is, tehát a film is nagyon hasonló stílben készült el. És akkor valóban ezzel, ezbe körbe kerek kitettük ezt, ezt a témát, meg a mai napot is, meg az adást is. Úgyhogy Szerintem itt az ideje az elbuszásnak. Biztassuk egy kicsit a hallgatókat arra, hogy nézzenek meg minket a metierter.hu weboldalon, nézzék az instánkat, a Facebookunkat, de legfőképpen most éppen azt gondoltam javasolni, hogy kukkancsanak fel az itunes és adjanak nekünk csillagos értékeléseket, az jobb lenne, hogyha négy, vagy inkább, leginkább öt csillagot adnának, és nem egyet, meg kettőt, mert az nem tesz nekünk jót. Akár egy csillag, nagyon jó kedves szagatok itt azért eltérnek a vélemények, amennyiben négynél kevesebbet adtok, írjátok oda, hogy miért. Vagy előbb írjátok meg nekünk, és ö, nem kell azokat a kettő csillagokat beszúrni. Egyébként van Patreon oldalunk is, ahol nem ígérünk semmit, de ezért cserébe pénzt kérünk, viszont azt ígérjük, hogy attól boldogok leszünk, hogy csak kapunk. Úgyhogy ez se kerülj el a figyelmeteket. Meg az se, hogy hétről hétre jelentkezünk a vírus viharban is, ezért aztán jövünk a jövő héten is. Még egy dolgot be kell mondanom, hogy lerakjuk a kajlót, amennyiben szevasz Pisti. Szevasz Pisti. Sziasztok, többi hallgatók! Sziasztok, kedves hallgatók! Ez volt a metéjét arra, erre a hétre, jövő héten jövünk megint. Hello.